9. Részfejű hajnali négy órakor felkeltett. Mozog, teló, nem szeretném, ha búcsúszkodásra kerülne sor. Szavamra ez a részfejű zseni volt. Elsősorban minek kompromitáljuk kötére megérett társaságunkkal Bobbit és Csenevészt? Másodszorban mi a fenét rázogassuk egymás kezét és mondjuk érzelmes hülyeségeket, mikor minden perc rága? Az ilyesmi sokkal megfelelőbb szertartás kovácsné és férje között, ha valamelyikük egyedül utazik nyaralni. A derengő nap első hűvös pásztái az utcán találtak bennünket. Karavánt kellett szervezni. A városkába francia hűbérben élő úgynevezett partizánok laktak. Indolensek, pimaszok és tolvajok, mint. Egy sárga burnuszos szállítóval, aki a datója kereskedők forgalmát bonyolította le, nagy nehezen megalkottunk. A megalkuvás abból állt, hogy tevényként 140 frankot két Beniál beszik, és mi addig pofosztuk, amíg azt mondta, hogy jó, legyen 70. Ezután vidám beszélgetéssel megittunk egy pár pohár pinnált nevezetű rossz burgundi vörösbort, amivel a franciák kihetetlen mennyiségben árasszák el Afrikát. láttunk a felnyergeléshez, rendeztünk egy próbatáborozást, és a harmad még fel sem száradt, mikor hét tevéből álló fegyveres karavánunk nekivágott a sivatagnak. Kísérőink görcsös bunkóra emlékeztető Snyder puskákkal voltak ellátva. Érdekes, hogy ezek a partizánok francia szolgálatban még a rifle és a Remington puskákat is produkálnak, ha viszont fellázadnak, Isten tudja honnan remek Winchester és Malinger gyártmányokkal rendelkeznek tucatszámra. Érdemes lenne ennek a végére járni. Lehetséges, hogy diplomáciai bonyodalmakra vezetne. Részfejű poroszkált a karaván előtt, én a végén, mert nem árt, ha az ember a védelmére szerzőtetett arabokra a nyergény keresztben fegyverével vigyáz. Részfejű málhájába tette az elegáns kék huszár kabátot, amely bizonyára rongyáizzadt volna. Most már jó mélyen bent jártunk a szaharában, és nem tudtuk, mi lenne kellemesebb. Gyarmati katonákkal vagy lázadó gummal találkozni. Délelőtt 11 óra felé 65 fok volt, és még 110 kilométer. Két napi út választott el Beni Saját verejtékünkben fürödve, szédelegve és káprázva ültünk a magas nyerekben. Hogy mit jelent ilyen állapotban a himbálódzó tevén menni, amelyik egy oldalon lévő két lábával lép egyszerre, és valószínűleg azért nevezik a sivatak hajójának, mert állandó tengeri betegséget okoz? Ezt nem tudja elképzelni senki. Nem tudja leírni író. A káprázó szemek alatt vonul hullámosan a bántóan csillogó sejmes vonaló por. Ha felnéz az ember szédültében, akkor szembe kerül az izzóan vakító nappal. A gyomor valahol a gége környékén hánykolódik, a fej a tevejárás ütemében bólogat, és rövid idő múlva viszket a nyakt, hát és comb a por és a teve testéről kivándorolt különböző élősdiek miatt. Délután néhány fehér oszlopot pillantunk meg. Újjonc, Afrika járók, ledölt városok romjának nézni, pedig ezek a hosszú, fehér hengerek, sivatagi kutak. Ilyenkor nincs oázis körülöttünk. Nyár van. Kiszáradt cserjék, szegényes alfafű és a föld alól kirohadt gyökerek tömege. Pihenő. A tevék vágyakozva bőgnek a bőrredvek körül. Felállítunk egy kis sátort és félholtan elnyúlunk alatta. Az arabok hangos gajdulással főzik a kuszkuszt. Részfejű előveszi a szájharmonikáját, és eljátsza. A miattad bánatos az én szívem, refrénű dalt.